Wefstek 8 30 November 2016 om 7:30 Kom kry 'n beker water by my. Joshua hou 'n beker water na my toe uit en binne-in as ek in die water kyk, lyk dit vir my soos die sterrehemel. Joshua het 'n doringkroon op sy hoof, maar dis soos hy vir my, soos ek vir hom kyk en na die water kyk, sien ek met my gees dat sy, sy kroon verander van die dooring kroon na a mooie kroon, dan weer terug na dooring kroon, mooie kroon, dooring kroon, mooie kroon. En nie meer bemoedig, jasjou aan my so en sê vir my, dat ons maar ons kroon moet dra, ons dooring kroon, en ons moet bly wees, want dit gaan vir ons omgezit word, in die mooiste, mooiste, mooiste hemelse kroon. En toe ek die water drink, toe word my wees vervul met a gevoel van oorvloed. Ek voel hoe oorvloedig Jasua alles geskep het. Ek voel hoe Jasua hierdie aarde vir ons nie geskep het met armoede nie. Hy het Adam en Eva in die tuin gesit met oorvloed. Hoewel daar nou oor uh, armoede is en op aarde en Jasua maar die armoede gebruik om ons te beproef en om ons siel te laat groei daardoor, was het nie van die begin af sy wil nie. Hy is oorvloedig en hy laat my ook verstaan dat hoe meer jy gee, en hoe, hoe minder jy in jou hart vastklau aan dinge, hoe meer sal die dinge vir jou word, en dit is hoe ons moet leven. En toe laat jy so aan hierdie skryf, in die begin was my liefde net uitgestraal as licht, en alle weesens het uit my licht voortgekom, want elke asenteeg van my gees bring niewe leven voort. Daarom vind die skepping nog elke oomlik plaas, en is daar elke oomlik een nieuwe onbekendheid en sal niks ooit die wees as die vorige oomlik nie. Dit moet jylle siele met soveel blijdskap vervul, omdat elke oomlik iets niets te voorskyn bring wat jylle nog later sal sien en ontdek. Die lewe is nie verveelig nie. Verveel tyd dui op het akkoord aan my liefdesgees in jou hart, want my gees is vol lewe en vrolikheid. Opgewondenheid heers die hele tyd in my jimmele, en so was daar een groot opgewondenheid, toe ek die aarde en haar bewoners geskip het. Want elke gees in my ryk verstaan die omvangrijkheid van my werk, en die skip van die nieuwe jimmele gom, en vir die plek waarin ek gekom het as mens. Gesiend is elke mens een hart, want dit is jylle wat die siening nodig het. Die siekes en die zon daars het die sien van jylle harte nodig, omdat die zon in hulle harte nie sky nie. Noodwendig sal hulle dan siek wees, Skyn jou son in jou hart op amal, en dan sal hulle duisternis begin verdwijn. Dit is jylle wat die dag weer op die aarde bring. Elkens sal die kans gegin word om te skyn in iemand sy hart. Onthou, dit is die mense wat jou ongelukkig maak vir die sien die meeste nodig het. Wat baar het jou siel as jy net die sien wat jou sien en lief het? Amal sien hulle kinders en families, maar vervloek hulle vijanden in hulle harte, al vervolg hulle hulle nie. Dit is die uitstraling van jylle harte wat skep, omdat jylle ook geskep is dier my en my skepende gees, net soos ek aan die begin van hierdie hoofdstuk gesê het. Jylle is vlees van my vlees en gees van my gees en daarom is jylle skepers in die kleine. Besef met jou hart en verstand, jy is uit my, jou skepper en daarom het jy my eigenskap en daarom is jy souverein, edel en superieur. Daarom is jylle allemaal konings en koninginne en moet jylle mekaar sien so dat daar die eigenskappe onder, ander, onder al die veil van die vlees kan uitkom en die nieuwe dag weer kan breek op aarde. Die dag waarop alles weer verlicht sal wees en die duisternit iets van die verlede sal wees. Ek is lief vir jylle. Amen.